أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويصلي ويصليم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد ولا آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد فلندريم التونة أبسلوتي تقوني وتم الله جل جلاله فرشن ديته المشير الله تبارك وتعالى چوفت بمثمير وزطرينا في عمر محمد صلى الله عليه وسلم Mishokët e tij, besnik, me familjen e tij të ndarshme, me bashkshortet e tij të pastra dhe me gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Hoxha në vazdim të librit ka thënë kushti i 7, edhe më këta e përmendojna shkurt, kushti i 7 i pranimit të fjalës la ilaha illa allah muhammedur rasulullah, ka thënë mahabbatu hadhihi al-kalima, dashuria dhe kësaj fjale, me dashje të fjalës, patjetër me dashje i ka, ibn Qayyim al-Juzeyri ka për mend se kiku është më i randë. Ki kusht është më i randë, pse? Sepse kontrollimi i dashurisë është shumë i zorshëm. I mundimshëm. Tortoran, çish tortoran, për shembull, ti njëherë me mendje, me dije i thu vetes se Filani duhet më dash. A ma da. shpirti s'ta do? Filani duhet më dash do e mos po shpirti s'ta do. Era ona. E kështu më radh. Andaj ka thënë ibn Qayyim al-Juzeyri, kjo më radh. Adhove ka po kusht Nëse se do kjetë fjallë Dhe nuk i do njërës të kësa i fjallë Kujdes Kujdes e mundët më të shkatrua La ilaha illallah Ka thënë Allahu të baraka wa taala Wa minën nësi men jetë të khidu Mindunillahi endaden Ju hibbunahum ke hubbillah Wa alledhina amanu ashaddu hubben lillah Ka thënë Allahu gjellë wa ala Dhe prej njërzve ka Të cilat kanë të adhuruar tjer I dojnë si dashurian dhe Allahu Ama ata që kanë besuë e dojnë Allahun ma shumë se sa ata që ka i dojnë të zotat e veta kjo argumento se dëshuria është kushtë dëshuria është kushtë ka thënë Allah u gjelluara në ajetë jetër e ra ejte menit teka dhe ilahe hu hawa e fe, fe ente te kunu alihi wakile a e kipa po ata i cili e ka morë vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët vët v Pse adhuran njeri ju vetë vetën? Pse ishe vetë vetën të, të denjë dhe të, të meritur për për, për adhurim? Sepse e donë. Nëse njeri ju në grimësat të vogla, të zemrës të ti, ka o të dashuri për vetë vetën në përbal adhurimit Allahu të barek e vëtara, ka shkullja ilaha illallah përzduk la ilaaha illa allah ka than allah tebaraka وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله nuk gjen popull nuk gjen njerëz te cilët e dojnë allahun e besojnë allahun dhe pejgamberin e tij ta dojnë ata çka janë armitson allahun dhe pejgamberin e tij zbashkohen nuk bashkohet dashuria ndaj allahut me dashurin ndaj atij cileu urren allahun dhe armitson allahun zbashkohen te dia Mështë të përzinën me temën e kalume. Mështë të përzinën me temën e kalume. Ka dalim dëshuria dhe ka dalim përgjithsia dhe misioni për të aparacit fërë ashtu si qështë. Ka dalim. Ka thënë Allahu te bareke, wa te ala, ja ejuhel ledhina amanu, la tëtë tëkhidhul jehuda, wa nësara eulia, ba'duhum eulia, u ba'din, ojët e cëtët keni besuar, mos u mitësoni me kryshtarë dhe jehudet, sepse ata janë mi Të Ata e do një një tëtërin, se i bashkon batili, juve ju bashkon e vërteta, e nuk gudzon me pos dëshuri, nuk gudzon me pos dëshuri, ka thonë Allahu të bareke u e teala, ku l'inkuntum të hibbu në Allahe, fe të tebi uni, ju hbib kumullah, thuaj, nëse e doni Allahum, pasëm një mua, ju donë Allahum, ka thonë has Hasan dhe al Basriju, Allahum me këta jetë në kasë provu kejtëve, kejtën në kasë provu, kush pretendon dëshuri dhe Allahut, bujën rëmle të vërt Ska pretendime Ska rrena Ska palovra Ska ilusione Ska fantazi Jo Vërtetoje Qish me vërtetu? Fetebi uni Pasomni mu Kanë mu Për nga merin Sallallahu aleyhi wasallam Kështu vërtetoj Dashurian dhe Allahu tebareke Vëtale Ka thamë për nga merin Sallallahu aleyhi wasallam Hadithin nga Tësine kanë gjerë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi Thelethun Men kun me fi Vajede bi hinne Halawat el imen Tri tilsi Kush i ka e një ëmbëlsin e imanit. A ka imani ëmbëlsi? Kjo është precizive më më të shtore. Imani ka ëmbëlsi. Imani ka ëmbëlsi. Çka thonë shënkulsamët e imje? Donjëherë hap sira, tentacion njeriu banseçde, është më e dashur se këtë dunjë apo këtë pallate të këtij dunjë. Wallahi billahi kështu është. Do njëri njeriu çat vjen, çka e ka ku banseçde, ku adhuron Allahun xhellal. Një vanti vogël, një ngushticë vogël. Shpella pengon se më ka më e dashur se këtë dunjë qka pëse vajgjede bihin në halawet e iman e ka djetë mbëlsin e imanit mbëlsin më amërë së sa këtë mbëlsirat mbëlsin më e mirë së sa këtë mbëlsirat ka thomë për nga mërë a.s. e njekune allahu a rasuluhu e habbe i lejhimim masi wahum e para që tjetë allahu dhe i dërguar i ti më i dashur më të dashur se gjithë qka për dhe shtjër e dyde kjo e ramë është Allahunamon çok më dash Allahun tebaraka ve teala më shumë se gjithçka dhe pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem dhe më i fol vetë të vazhdimisht me këtë. Më i fol vetë si më nënshtru mi thon zëmërs nënshtruju se do e mos e kimën nënshtru. Do e mos ki e kia më nënshtru kjo apo. E dyta, wa en yuhibb al-mara la yuhibbuhu illa lillah. E dyta, mos ta doje në njëri vetëm se për hir të Allahut. Për hir të Allahut. Për hir të shenjës së Ti subhanahu ve teala. Për hir të madhështisë së Allahu xhellalu. Për hir të vërtetit i tjerë nuk ka të vërtet pasatina subhanahu ve taala e treta wa an yakraha an yauda fi al kufri ba'da id anqadhahu allahu minhu kama yakrahu an yuqdam fi an-nar ka thon da e treta se ta urreje se te kthehet ne kufër pasi që allahu e ka shpëtuar prej tij sikur që e urren të hidhet ne zjarr e treta ta urreja ne shpirt urreja është cilësia e zemrës nuk shifet prej poshtë andaj kemi thon se këto kushte janë të zemrës nuk janë të dunjojes Ku është la ilahe ila allah, Muhammed rasulullah dhe nuk e qofmitu bakufër të çart, dhe shir këtë çart, për neva është musliman dhe dëshmojnë para kit donjave se është musliman dhe ja fal mi xhanazën. Kjo parim nuk ka mundësi mu çu nuk i pran parim. Mir po themi se për njeriu, për me shpëtuar ta Allahu, pa i plotosur këto kushte, kurse nënin arromën e xhennetit. Kurse nënin. A do e ka thonë, me dash, Allahun më shumti. Me urrejt për hir të Allahut e varë ke uta ala, te me urrejt kufrin. Dhe ata i cilë është i cilësu me kofër Dhe me dash njëri ju për njëtë Allahu te bareke Vë talë dhe hadithi kjetër I cilë është kogja Iranë dhe ki Nga Ebu Horej Radiallan Se për nga mele a.s. ka than La ju minu e hadukum Nuk beson as njani për juve Ma nëme, nuk beson as njani për juve Hatta e kune Derisa unë të jem A.s. Derisa unë të jem E habbe i lej Më i dashur të kaj Minuale dihi Se sa Fëmihu i ti ka fillu nga i, dashuri, ma i, ma i dashur E i vën ka i belgjuzi ka thënë Për nga mesam këtë e ka përmin Birin fëmihën para babës Që argumenton se të njeri ju ma i dashurë fëmija se baba Mane men këta Mane men këta fëmiju ma i dashurë se baba Peja nësë avdotë, nuk ka besua së njani prejuve Dhe sa të mdoj e mu ma shumë se fëmiju në ti Sa njeri i për pasmi se ti Zemra, lot shka zemrës Në tonë ketona Se e donë, p nda desade do organ zon njeriu vetveten sefte e ka pae po jashta pas shirës kur ti lindet fmiu. se do nuk e kena pa po vetëm për vetën pas shirës. kur se kena pa po? se si nuk shohin në në bosht, nuk rrotulloh, po shohin veç përpara. ne kena pa po vetëm vetë pas shirës. çdo herë ti shohmi live. e kur e shaf njeriu vetveten kur ta shohë fëmijën. është vetveten. andaj është shumë se do vetveten. pejgamberi aleyhi salatu vesselam thotë, nuk ka besu asnjëri për ju edhe se ta doje muën të ndoje më shumë se fëmijën vljudhe وvalde dhe prindi i ti. tij. Edhe kjo problem i njerëzve, ç'i shtojë balla, ç'i shtojë babgjishin, matin, e kotësh kjo. Baba vetëm sa është hak. Dhe un nasi ajmajnë se më shumë se këtë njerëzit. Më shumë se këtë njerëzit. Kjo është kusht që ne ka pruhet nga Mëherri Allahi Sallatu Wassalam, në hadith tjetër ka orse pejgamberi Sallallahu Alaihi Sallam, hadithi është i polemizum rrethira, apo se dietar kan thon, kuftimin e kotës ka ak, kan thon Allahi Sallatu Wassalam, authaku ora al-imanani Njeriu më e fuqishme e imanit është el hubbu fillah wel bughd fillah të dashuruarit dhe të dashurit për hith Allahut dhe urrëtia për hith Allahut te bareke وتعالى që është thënë se ne ka prur Allahu te bareke otar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ç'njeriu ti pranohet që ala ilahe illa allah muhammedun rasulullah. Nga kë kuptojnë se njeriu edhe ngadesi kalu, nga paradhënia kalu, se neve kemi disa porgjësi. Porgjësia e parë është ta ruajm thajën tënd për ku narra, rune vet veten ku e mbusaqum o ahliukum nahra ruane vetvetem dhe familjen e juaj nga zjarrri e para kjo nuk krahasohet me gurxhon nëse ti i nziarr zgjithë përfitu gurxhon në disa ditë të dopta ka hasë pejgamberi alayhi sallatu selam ka thonë shembulli munafiq që është sigurishemulli ati i cili e djeg vetvetën sikur xhiri i cili e djeg vetvetën dhe u ban dritë tjetër kështu sdojna dojna më shpëtu na fillimisht mir po pra e dita edhe më u bë dritë tjetër edhe më ndryqut të tjerët, edhe më ndryhmut të tjerëve, edhe më konësikur për nga meri sallallahu a sellem, e në rahmetu muhda, unë jam mëshir e dhurat për juve, dhurat për, për njëzje dhe kar për nga meri a.sallallahu a sellem, me tregu se a jeton me shpirët, jo me loqë, jo me baltë, nuk ka hikët, nuk ka urrejtje, nuk ka smirë, nuk ka zhili, nu ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asni sam preducija vehlusim allahun tebareke otaala ce allah u gelo valad na musoja me ruit fotografin islamit imazhen islamit autoriteten islamit ve me komuniku edhe me njoftu per fen allah u gelo vala aso si c'est na formon mat mir da allah u gelo vala mo kani knash per neve ku lo koli hada wastagfirullah lihi ve لكم fastagfiru inne huval gafur rahim walhamdulillahirabbil alamin